«Де це тебе, хлопче?» «Упав». «На кулак», – гиготнув коротко Микола Пилипович. Проте, згадавши, що за легендою гиготіти не варто, одразу схопився за щоку. З кутка обізвалася Наталка. «Це на танцях його, хлопці». Якби на Петровому обличчі лишилося трошки більше місць, здатних міняти колір, Всім стало помітно, що лейтенант почервонів. «Оце ж я кажу, треба було їхати з самого Києва», – стара кинула своїми очима щелинами. «Ну, не знаю, може, чим я допоможу. Не так, як в місті, звичайно. Так, що звиняєте, я ж не вчилася, тільки так, що від кого почула. От було в нас, пам'ятаю, коли ще дівкою ходила», був дід Христофор. Все на світі, в огоні воду заговорював, бо знав їхне ім'я, такий був. Якби мені тоді розуму більше, була б навчилася, а так, тільки як дещо заговорити. З цими словами стара почала порпатися у шухлядах комода, дістаючи якісь трави та пляшки. Переляк знаю, пристріт, та це... Присідатель дуже на мене сварився. А вона говорила, не спиняючись. і Петро з Миколою Пилиповичем намагалися зловити кожне її слово, запам'ятати, розсортувати та розкласти по поличках. Приблизно так художники сортують маленькі безладні шматочки смальти, щоб зрештою викласти з них величезну мозаїку. Стара балакала й балакала, роблячи одночасно свою справу. Щось нюхала, трусила пляшечками і роздивлялася їх міст проти лампочки. «У місті там врачі, зрозуміло. А що я тут, стара баба? Було б вам до когось іншого. Як звать тебе?» – запитала вона раптом. Керівник групи зреагував першим. Микола Пилипович. Баба похитала головою. «Петро», – втрутилася поштарка – «Петром його кличуть!» Стара змішала щось у склянці, поглянула ще раз уважно на гостей, які сиділи, вилупивши очі, і, поставивши своє зілля на стіл, забурмотіла над ним швидко-швидко, так що не можна було розрізнити, де кінчається одне слово і починається інше. Їхав святий Юрій на золотому коні, з золотим шостом, золотим хрестом, зустрічає Божу матір Сіянської гори. Петро спочатку не зрозумів, що це вона таке робить. А коли зорієнтувався, баба пішла вже на другий раз, а тоді на третій. Іду до народженого молитвяного раба Божого Петра, вигонять цим шостом і святим хрестом хворобу. У хаті стало тихо-тихо, як на концерті, поштарка з кутка очима їла Петра, а той весь поринув у слухання, намагаючись не пропустити жодного слова. «Вочарета в болоте, де дзвони не дзвонять, де люди не ходять, де звірі не бродять, де голосу не чують, де півні не поють, де сонце не світить, іди, святий Юріє, людям хрещеним помагати та усяку хворобу виганяти, і я тобі буду в допомозі, амінь, роздягайся!» Раптом на повний голос сказала стара. Микола Пилипович нерішуче потягнувся рукою до коміра. «Не ти». Суворо глянула стара, озирнувшись, і тицнула вузлуватим пальцем прямо у Петрові груди. «Ти!» Хлопець отетеріло витріщився, а прутка Наталка вже взялася розтібати гудзики на його сороці. «Зараз я допоможу, зараз!» Нарешті Петро отямився. «Я при чому? Це у нього зуб!» Але баба поклала свою суху руку на його міцне плече і одним рухом усадила на лаву. «Ти мене слухай!» – владним голосом сказала вона і відігнала свою молоду родичку. «Наталко, одійди, не заважай!» «Так от, хлопче, коліно у тебе зачеплено і ребра, але це нічого!» Найгірше, що по потилиці тебе ззаду чимось важким вдарили. О, там, у голові найбільш небезпечно. Я, звичайно, не скоро помощь, але що можу, зроблю. Звідки ви знаєте? Петро зовсім розгубився. Стара посміхнулася, і очі, які без того нагадували щелинки, зовсім зникли з її обличчя». «Це у мене робота така – знати, у кого що болить. Роздягайся!» «А ти, Наталко, відвернися! Я вже стара, а молодій дівчині нема чого за хлопцями підглядати!» Лейтенант запитально глянув на Миколу Пилиповича. Той кивав, аж капелюх на голові хитався. «Довелося коритися!» Лампочка на довгому шнурі загойдалася, коли Петро зачепив її сорочкою, і тіні затанцювали по стінах, радіючи миті, коли на світ Божий з'явилися лейтенантові білі труси. А Наталка, яка навіть не вдавала, що відвертається, романтично зітхнула, розглядаючи міцну хлопцеву статуру. «Сідай!» Стара знову всадила пацієнта на лаву. «Наталко, поможи!» Баба доручила дівчині тримати хлопця за гомілку, а сама взялася розтирати набрякле коліно, інколи занурюючи пальці в пахуче зілля. За кілька хвилин та сама процедура була повторена, але тепер вона стосувалася ребер. Петро кривився від болю, а стара за своєю звичкою не закривала рота. Терпи, козаче, терпен-спасен. От ти думаєш, це хлопці тебе на танцях? Повір мені, я давно на світі живу. Багато знаю і багато бачу. Це не просто так. Не хлопців я бачу. Старий це був чоловік. Не старший за мене, звичайно, але старий. «Старий і чорний, все на небесах пишеться, тільки треба вміти читати». «А він так і хотів, щоб ти на хлопців думав. І ще жінку я бачу, молоду, це через жінку». «Ну що ви говорите?» – пролунав раптом схвильований Наталчин голос. «Усі наче по команді обернулися, і дівчина зашарілася. Як вам не соромно?» Жінку якусь приплили. Микола Пилипович нашорошив вуха, але баба-кабачиха не дала родиці слова. Говорю, що бачу, а ти, молода, мене соромити, молоко на губах не всохло. Як говорю через жінку, значить так воно і є. Ти краще подай мені он ту баночку зі столу.